الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وعن عمر رضي الله تعالى عنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها رونو دي من درس دي من قوتاتي دي بالي موضوع ببقاء راكباتش دي تيرو موضوعات سارة تنك تراولاري أو دي هغيه موضوع نوم دي تغريب يا وسترانيزيشن أو كببتكتو او فارسيكي درتاوه وعيما نو دي غربكوولو تهريك غرب سنگ نور ملتون غربی که یا ده نور و ملتون و جواند سنگ ده غرب طریقه روانه حرکت غربی گردانی دن رو ورته تغریب وای یعنی بل بل سرائی بل شخص بل قوم غربی کول د مقشه په مخبانی ما تاست مخی ده غرب او ده شرق تفصیلات وایلی وچه دغه په مدیتراني د سمندرنا اغار اروپا ده او دی غار افریقا ده او دی خاته آسیا ده او اسلامي هوادونه دي دغه اروپایان غاړي چې خلکو اخلاق، ژوندګي، رسم او رواج، عادت، تور طریقه، اقتصاد، نظريات ده هر څه دی د دی غونډې شي ولې د دی غونډې هدف است ده په دې مبارکه به ان شاء الله تاسو ته یو مختصری خبري وکوم بیا د دغه حرکت په اسلامي حرکت په ایل د کلن اوسو او د چاپ لاس باندې اوسو ورسته به دغه حرکت په منصب په نړۍ کې یا په اسلامی نړۍ کې د وسترنایزیشن یا د غربي کول او د پروسی نظریات په کومونو نومونو خلکو توازن ديږي په کومونو باندې دغه څه نه دا مفاهیم د غربی کول او عملیت د خلقته معرفت کیږي او راند کیږي ترغه ورستو بیا درته په افغانستان کې دی سترنایزیشن یا د غربی ګرځولو د حرکت مختصر تاریخ چا او ترغه ورستو د دغه حرکت تاثیر یا آثار او اغېزي په اسلامی اسلامي ټولنه باندې تشيي او په اخر کې موږ تاسې ټول د وسوال سره مخ کیږو او دا سوال د هغې چه دحل لاره که همداسې دا کار رواني نومن د خپل ملی هویت خپل اسلامي شخصیت خپل رس رواج خپل خپل ژبه خپل د ژون تو او طرریخه د به تهلاسه ورکو او په مفتهې به د غریانو مزدان و م اوې به پ خپله مکه خوکار به کوو د خدمت به په ما تاته داې کې دلته په دستپنه تختلي کلي یو تغریب د تغریب اشتقااق دي د غرب د کل نه غ من تااسې امریکاروپاتواي او استثرلی چې په شاررق کې پرتده هم غ وا یا ل غ متوا ځکه چې هر غبي دي کهته هم په جغرافله په شرق کې پرتده سترلیا پلا چې دیې اخلاقې فلسفت دژوند د رس موااج عادته او ده ماغدام غربی وایلی شي هغه هم یو غربی هوا وبللی شي د کلچر او دي پرهنګ په لحاظ او تاسو کې اکثره په انګلیزی باندې په یو وست غربتواي او وسترن غربتواي او وسترنايزيشن یعنی غربی کول د شرقيانو یاد نور ملهتونو غربی ګرځول یا غربی کول د دې حرکت تاریخ تشهیدی 80% کې تاسو وایمه ما خبر دی چې هغه تعریفې په تو خلاصته کو تقدر ته وایم دا تعریف پس منظر او ورثهسته وایم مې پاتې تعریف باندې نه خپېږي کله چې د اسلام په اول او ورو کې مسلمانانو د مسیحيانو په شرق کې او په افریقا کې لکه الجزائر او تونس او لیبیا او مراکش او مصر و او بیا فلسطین او شام او روسټاګا کوستنتينیا دغه ودانې چې ورنول او مسلمانان په مخ په مقابل کې تلیبی جګړه شروع شوه کومي جګړه شروع شوه تلیبی جګړه په اړه کې چې هغه کتاب مطالعه کوي تلیبی جنګونه یا تلیبی جګړه څوم مطالعه کړی لاته پورته یو دو 3 4 50 کا وه أت نه لاس یو لک قدیسو کسانو یا نیم څلو کسانو کې چې لاسو کسانو که کوي ماناده چې چیرته یو بل اجازه دې نقل شي پښتو د خوراورې د کتاب عا پښتو د خوراورې د تاس پښتنې او تاس پارتيږي بیا ته او په فارسي کې هم څه په څوک مستنديان تي زرتش وکوي ټول باسيوادان یاستو څوک استادان څوک محصلین څوک متعالمین نه دیول نه ګوري د شانې امانته راوخلی وی ګوري د تاسې د دي دین د دي ورکاوي په خاطر باندې اروپا څلور 1500 وکاله یا 300 وکاله مسلسل جنگ کړي دا هغه جنگ تاریخ نه ځان نه خبروي د خونو ګره بي ګوريده بلکله اوس د په خلاف جنگ روان دی او تاسې د دې جنگ هغه تاریخچه او فلسفي نه غوري ځن په خبره وي دا خو دې خبره ده یو ډول بي احساسي خبره ده ته نه بي جنگونو راغله ته بي جنگونو ډېر کوششونه وکړي واځ د غنري غالي د شام او د فلسطین د غنري غالي د غيونی ولا شو او کله کلی د مصر ته اسکندري او د نورو خارونو باندې حمله وکولې کاري ورنک ډېر تلاله ترغه روس بیا استعماري جنگونو راغله او طول اسلامی نړۍ مستعمره کړه استعمار په اړه همو تاسې درځ وخت وکنه تاریخ هم واخسته دیو تاریخ هم واخسته دی را ساره واخسته او طریقم دغه ووري دلس څنګه غو اسلامي نړۍ و ورزه ولا خو د استعمار د دوی محدود ځایونه کې پاتې مثلا چیرته په ولاسوالي کې یا دی والي څه فکر کې یا چیرته والي ولاسوال خان مشر ملک امیر صاحب دا مستامه کرد د خلکو زروون مستامه نهقل شو بیا هم نفرت کا ورنه نه یګریز د به نفرت کو كاو... پرساوي به نفرت کا او پرګی به تهویللی چې چاته به پهغه شو او کنل به لو و و د پری بچه یعنی پرګی دوه منفور او منحوس نو چې د کنضا په دا خلکو استعمالله پر داس دکن خل ور د پری بچه دومره خلکو ته منفور نوورته خلکو کې د دوی په خلاص حساسیتونه او دخمنه موجودې چا نه وخت له نور دي پرنګي سره کینی خناندي اغل نور دي پرنګي په دفتر کې فکر تر ده یو باندې فخر کوي پرونی نه وخت چا نه وخت له پرنګي په جامه کې فکر من په فرنگی جامه ته هم خشن وي مود ورتواي چا نه وخت له پرنګي سره د کارو کوي د وطن خاوه وخت حتی د ترقو اقېدتي خرڅي ترقو اقېدې په پرنګيانو نه خرڅول من ځان ور باندې خرڅي لوني بچان اولادونه هر ور په هغه وخت د خلکو په ذهن کې پزله کې دی فرانغیونو اودی اجنبیانو په خلاف حساسیتونه موجود و خپل راپورته سول راو پریدله هر اخوانه په اسلامي نړۍ کې استعمار ډیرونه پایید دي د پاتې نش چیرې شل کال تیر کړې سل کال تیر اتیا اخرانه نتیجه ده چې شل دغه نګر په قبضه شول او په خپل شاګردان پری کړل هغه که مو او ردل م ده کنه د نارضي او ردل م د دوی استعمار د خلکو په زړونو قائم شي د خلکو په شکلونو قائم شي د خلکو په جسدونو قائم شي د خلکو په رسم او روات شي د خلکو په په کرونو شي د خلکو په نظریات په اخلاق باندې قائم شي د خلکو په عقاید او گرایشاتو باندې قائم شي یو بل تحریک ته یو بل داسه تحریک ته ضرورت چې خلک د غرب په خوم کې غوټه کوي شي او <الاوالا> لغه زنه د بل طرف پرتا بیا به دې تیار سره غوی دغه ډول تحریک ډیر کامیاب تحریک أماغه و چې تاسو ومن په اسلامي نړۍ کې چې هر خاطا ګوري کلي باز ګوري ک رسم او رواض ګوري ک عادت ګوري که د ژوند طریقه ګوري که د کور شکل ګوري که نمونه ګوري که د فوج نمونه ګوري ک ملکي نمونه ګوري ک اخبارونه ګوري ک هر څه ګوري یو ډول نه یو ډول هر به رنگ ور باندې کاری امدا ده مګر آتا نبا نه دوی وکولای شو چې مسلمانان په خاص ډول او شرقيان په عام ډول دوی په خپل رنگ باندې ورنګوي او دغه په نتیجه کې دغه دغو مسلمانانو لزړونو نه يا دغه شرکانو لزړونو نه د غرض په خلاف کینه کو دورت اسادت نشو به او دوی دې ته اماده کې چې غربیان ته خپل باداران سرداران اقایان امامان په شوایان ووایي او د غرض په با امامت باندې قانی ووسی هغه خپل امامان وګڼي په هر څه په علم کې په پوها کې په سیاست کې په اداره کې په طب کې په اخلاق کې په لباس کې په هر څه کې هغه فل پسوادان وګڼه او دوی ورته پپټو سترګو تخت دا وکي دا د تعریف هغه په منظر او سپرز تعریف مختصره ټکو کې درته وایو نو دا د غرب له یو پیل شوې فرهنګي حرکت دی چې د نور او له شنو د غربي کول او د طاره پکاره یو فرهنګي حرکت دی چې د نور او له شنو د غربي کول پا خاطر پا کار اچول شوی. د غرب لخوانا یو پیل شوی فرهنگی حرکت دی چه نور و د خپل اصالت نراوباسی او د غرب پا تابعیت بانده قانه کوی. بل عبارت. غرب واری دی فرهنگ لالاری خپل دخمانان زانتن تابع. پرونی دخمانان دی نن اسکر کی دی زان نپاره. ه چې پرون دخمن ونې اکر او دا هر چ د فررحګلهلارې نه د توپک دلارري اوس د دو حرکت نورکم هدفونه دي یو هدتی دادي چې خلکو با بعد دوی عام تسلوت قایم شي في تسلوت، اقتصادی تسلوت اخلاافیت تسلوت، علمی تسلوت د بعد قایم شي او بالفعلله قایم دی تا شګوري کهدلته افغانستان دیی که پاکستان دی که هنندستان دی کا عربی وادونونه دي او که شاو غټه نور اسلامي هوادونه دي د دوی ته هرڅ غوره د غرب په شکل دي ور پلار روان او که غیر اسلامی هوادونه لکه هندانو غوري هندستانو غوري تایلند وو غوري پنپینو غوري کولاو غوري جاپان وو غوري ویتنام وو لاوس وو غوري يا د بالټیک جمهوریتونو وو غوري يا د کوکاز سیمه وو غوري دا ټول هرڅ د په شکل کې راځي هر څه غربي دي، جامي غربي، خلاصي غربي، نظام غربي، تعلیم غربي، هر قوانین غربي ده هر څه غربي. ما مسلمانان د ځان لپاره ثابت کړو او همي غیر مسلمانان اغه نور ولتون او ملتونه چې په شرق کې وشدل مسلمانان نه اغه د ځان لپاره غلامان. من ژاپن، اغه جاپان ته د غرب په خلاف باندې جنگید، اغه نن د غرب یو لوی عسكري اډه ده. غوی د پار تل برابرای دی دغه د پار خدماتونه کوي هغه وکنام چې د غرب په خلاف جنگې دننه د غرب عدده هغه کوریا چې د غرب په خلاف جنگې دننه نندي... امریکایانو د نور غربیانو د پارا یو پاوځي عدده دا یو عام تسلوت باید دوی قائم شي دو ځکه دا سبب تسلوت شکله قایمیه دی د دې تسلوت د پارا باید خطر پیدا نشي او خطر چې لا پیدا کی دی خلق له حساسیتونو دی خلق له نفرتمره پیدا کیږي باید د زنا د خلکولهشكلنا د خل لجونا لنظرياتنا د خپل ځان ت خلافه نفرت وباشي نفرت سنګه اوباسي د نفرت ست شكل دادي چې خپل مور خپل جامي خپل فيشن بعد دومره مزيم کې دومره دوول دومرهخواایسته ک دومره وارد ک چې هر کور ته هر کلي هر, هر ناوي هر زوان ته هرتيغلي هر زلمته هر يوته وورسي ا چې وور مګډایم په هغه شکل کې راوځي په هغه شکل کې راوځي شي ورزام ته ګوري وایي بیا ته دا دې شي سره به مان ګورم نوستا ددم ګرنم به مان وختانه کې ګورم نو ګورډي ددم دا شي جوړه دمان پتلون په تم کېړه ددم پتلون په تم کېړه ما هم دیناري نه غار کې لاکت په غار کې یا څولې به ما چاوه دهم جمعہ ته نه ځم جمعہ ته نه ځم دهم دې انجونو اکتو نه کوي په لار زم دنجونو اکتو نه کوم په لار روان نو اخر ما ماده د ترمنځو تفاووت محتل دی غپ خاطر د دې سره مخالب شمه جنګ ورته وکړو او ځکه د دې شخص برتونې او سمه په بر اجازه نه ګری شخصه پګړی تړلی حس کشملې جیګی خپل درنه جامی ځان ورته پردایخ کاری او هغه ورته پردایخ کوي و زبیل څوکې مده بیل څوک دی د بیل څوک د دې ما په کلي دا دی د څوک د ما په کور کې دی د څوک د دې ما په مابه نه هکې نه خ دا چې ظه او دا ورارت کار نه بیايخر دا جنجال هم په شي باده سره د جنجال د طعرف من ک س تنه نه بیا جنجال پري بیا دغار مخالفت پر دي د حاسونه من اول د خلکو لضرروونه حاستونه او باسي نفرت تو باسي خلک بیاغریانو ت خپل دوستان و خپل ملگرري وربلبحرې ملګري ورتوي بل سات کوون کېګي او ددي په نتیزې بیا دا سرخی ملاتونا یا اسلامیه و دنا د دې لپاره لته لپاره تعبیر څرغت تور توې دی غسمنه څرغت څنګه ډول ورته دی اغه کم دیزاین راو دي سبا د ما اوستا خورولو را یو تزمين دی د اغوی د بقا او د اغوی لپاره د طبيعت یو تزمين دی چې مونږ تل لپاره د اغوی تعبیر زګه تعبیر چې هرڅه به په شکل باندې چې اغوی په شکل نو خو بیا خو دې اغولان په منګه را اخور شوی دی کنه بده نه غنو بل خبره د دې چې دا چې غرب د خپل مصنوعات او لطاره یو لوی جهانی مارکیټ جوړوي په اسلامی نړۍ الکه هغه چې د کمیسه کمیسو پرتګ په پتلون او جاکټ در بدل نکي نو دا دې د فابریکي جاکټونه به خرڅي گیچره اره پتلون به خرڅي گیچره هغه چې خپل لابسرین جوړ نکي او تا کور کورته ورته دی خو هلكه تا دنداست نه چاليږي یاخد دته لڅرین دڅونا دایجورڅو څونو به تخپلوي څه نو به خلک اته دسرخي او پاوډر او دځوان نور څومره شهان چدي که هغه له باسکي دي که په پوشاك دي که په تزييني شهانو دي که په طالي مي شهانو دي وخت چې څه دي هغه په شکل باندې شي هغه خپل شهانو لپاره یو طراحه مارکیټ جوړي به هرڅه په کې دغور به شهانو ضرورت هغه به جوړوي ته به په اين اخلي هغه دمر غيطه یو کاني یوږي کوي یو داچ تا ل خپلدين خپل اخلاکو ل خپلاتو ل خپل رسمراج او ل خپل ملی هویت او اسلامي تشخص نه روم دا یوهګته او دوه مګه دا چې د تجارت رواندي یو کلې خ اروپې خرې د اوسپاسکم خېږي افیقاکم ختیږي د بيتلا شوخواکم خېږ د مز شوخواکم ختيي هر چې ده مضوعات خرتي که د خلک پختل لاه نو روان کي نو د دوغ ننشیان اخستل یخ خپل اخستل خپل بلب يا خپل بلب يا خپل نو دی اختلاقه اقتصاديه او تجارتي قاعده طاره د وسترنايزيشن يا د غربي کول او دغه پروسه فزور او شور باندې روانه ده نه هي هدف کدی که راخلاصه کولای شو چې هغه د وسترنايزيشن يا د تغریب لاله اسلام د مسلمانانو لځوان نو به د دې د ټولو کرورو او چارونو د اسلام وې که فیصله کوي نو په غربي کله با سګون دی په غربي شکل <سؤال> او ديزاين باندې به اګوندي کواده کوي په غربي به په وټل کې کوي ککوځه کوي په غربي کوي ک مکتب واي په غربي شکل باندې ک هرڅ کوي په غربي شکل اسلام ورنپات کې شي کې اسلام ورنپات شي هم دغه د نصارا وهدک وك الله فرمى بلن ترضى كاليهود ولن نصرى حتى تتبع ملتهم قل انه هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاء عل علم مالك من الله من ولي ولا نصير يهودا نفرابه هيكل هرجل لطاسه ناراضی نشی ترڅ د دین ونه مننه نو څنګه خپل دین تر پریده د دې په طریقه روان شو هدف حاصل شو او دېته په کابه دېته دنګاله ګټ هم دې توغله هدف هم دې به حاصل شو پابک خپل ارکل لا څورکړ په سېبن بکله لا څورکړي داغه اخري انتهايي هدف دی چې مسلمانان له یو ډول اسلامي ځوان ماهرومول يا اسلام د خلقو له ځوان مېستل اوس دا ډول جنگ یو فرهنګي جنگ دی مسلمانانو په خلاف کله شروع شو دغه تاریخ څخه کله شروع شو دغه تاریخ د استعماري جنگونو د ناخامدونه ورته شروع کله استعماری جنگونه به شرق به هوادنونه ختم شو یا استعمار د دې جنوکو چې د لار بیا غوې اثر کپاته هم شو نو پدیر محدوده پیمانه د دې وګړو چې د نه پاتې نظامونو او ټولګي او سیاسی تنظیمونو کې پاتې شو ټول ولستونه راسي نو هغه خپل نظریت داس اواره کښباب کلی کلی کور کور فرد فرد تور رسیدي پدیراره کې چاتر پر ټولو مهم غامونه اوڅت کړل هغه د اسلامي نړۍ حکامه <تضحك> واقدرانه <وشتك. تضحك> نو... ش... او تکا او دغه دوه لته نو یو اله ته داو چې دغه زمونږه کې چې ماي تاسو یادونه وکړ غرب په صنعتي له ها پر مختله شو او په فوځي له هم دیر پر مختله شو او پوزيشنات یې خپل هغه اعلی درجه ته ورسې نور دې تری او دې کوم شي جنگ نو دا ممکنه نو چې مسلمانسه له دغه او اوټری او کافل د 90 کیلومتر لري نه پټوباني ونی مم نم... په دې غې زمانه مسلمان او حاکمان شګه کم مخلصان وو هغه دا احساس وکړ چې من باید هم په فوجي لحاظ باندې په نظامی لحاظ باندې په ملکی او سیاسي لحاظ پر پرمختللو شو مې بیا د شرق نه د اسلامي او دینونه الکان او نجونی د دغه دول غربي علوم د ذکر دي طرح غرتور ونیدل د طب تبابت د ذکر دي طرح پارا... نجونی او د فوج زکر دي طرح الکان نارینه دالت <سؤال> ورولېګل اځ د ولاله د غردانو طرفات شوې د غردانو په کورونه کې پاتې شوو د غردانو په مکتبونو د په کالجونو او کې درس وای باید شکل او ځان مغصبه برابر کړي دا ممکنه نه وي چې کې په پانتن کې درس وای او ولته په ګړې په سر یو دی یوهي طرفه کلاس کې په ګړې دی ځان ورته بد کار د خپل شکل د مغه ته جوړ کړي د زمانی په تریدل باندې د اغه هر څه ورته ښه کار سره د کبل د دې نه د شرعي علم نه او بنواوښ د تلوي په خپل ثياب باندې عام سره نو البته د غرب هر څه په بالکل مثالي بهترین ښه کاریدله چې لغه جنا راغی مې د مغه لباس مغه شکل مغه نظریات مغه اخلاق د ژوند همغه طریقه باید ځان سره راوړم دوی نه په څېر کې د اسلامي حکومتونو او مكتبونو جوړ کړل په ځی مكتبونو جوړ کړل حرفوي صنعتي مكتبونو جوړ کړل او د پوهداره د معلمینو د پوهداره د نورو د روزل د پوهداره غربي ماهرین راو وغوښتل انجنیرانو راو وغوښتل دفترانو راو وغوښتل استادانو راو وغوښتل په ځی مشاورینو راو وغوښتل هغه د تراغل نو هغه استاد او مشر او و چ څنګه به د ګرځیدا هغه خپل تور او طریقې او خپل ژوند د خپل شاګردانو تلقین کاوه من یوته مو تاسو سره سباب المتاسره بلور بل متاسره بلور حکومتونه باندې داس په شونه راول چې د مې صاحب چې مونږه برته جوړ نکو او د طریقې ته مونږه د تربيت جوړه نکو دا په مخ نږي نو سيده تاسو ورکی اوی مې ازه چې مصاب جوړه بلکې د علاقې ندي پارا د جنونې پارا د جامو شکل د ګرځیدلو هغه دلو د ناس ته په تفکر د ستوت به هرط طریقهم د تجربه کړم مبهدل دولستانو د زیته د غرب ګرایي یا غرب د میلان لپاره یو زمينه برابر کړ او د اغوسا غردان چې ډاره تاریخ شول ناغيب افوزن هم په دغه شکل باندې تیار کړ فوزن درې شه واغستي ګرخریل په کې لازم شو اوسر کول کبعد مساجد نه کمی کم افریقا داسې ډېر کم مكتبونه او افغانستان کې داسې دي شالت مسجد فيه په مكتبونو کې د مسجد دا بلکل ناممکنه غونډه شوهه هغه مكتبونه چې لاینيې کې دوی هم مساجد مسجد پکې نشته بلکې په په همتون کې لا مسجد نشته شپږ زره وزره مسلمانانو د اولت درس وای څلور تنزه زره خلک د تللې کې وځي او اولت د مسجد تورټنۍ خلک د سلونونو کې بدلېږي نه کې منزونه کوي پنځه را دي دولبان هر څه دغه استادانو ماهرینو تعلیم مشاورینو پوزي مشاورینو پخپل شکل باندې سره برابر کړل نو دا د شکل غختل ش خپل ملک صنعتي کی ترقی ور کی دی محتاج وغربیانته د غربیان علوم او فنونته د کسان الټورولېګل حالت خراب کړ د ستو د پاره دلته استادان راولېګل او استادانو دلته کار وکه خلکی خراب کړل بل حاکمان یو یو طریقو بل دا چې دغه حاکمان پخپل فاسد خلکو پخپل غرب ګراه خل او غرب تمایل خلکو پغرب کې تر بیا اخیستل شو اغه موږ ټونکو اسلام د نور د لطافت شي اغه په خپل قصد نه عمد نه غوښتل په کده د غرب په لار باندې روان وکړه څو مان الله خان څکل شپګنو پا استفار وکړي تیرې کړې بیرته راغې د عجیب او غفني ونیل ونی فرمانونه افغانستان یو فرمان دا صادر کړه نور مامورین چې څنګه دي دولتي دوایر کې اغه با نور په غې سرران نشي خولي سرران نشي اغه دغه چې ماننده خوله نه عدالت وینځل لوخې شي افغانستان ته ورته شي د دغه د پټ سره د دولتي فرمانو متي رسمي تاسو مهامور و د پټ سره د کابل په خار په زینو جادو باندې لکه میر محمد غبار خپل کتاب افغانستان در مسیر تاریخ کې لیکلي په زینو جادو باندې لوحي ولا کولی چې پګړی والا سره په ديله را نشي کېره دلې د کابل په خار اوه زمانه پګړی والا سره په ديله را نشي کېره دلې چاوري والا که په ديله را نشي کېره دلې دسلام په ځای د خلک خولې پورته کوي او بلته په خپلې هم غربي لباس غورک خځې هم غربي لباس غورک د افغانستان کې امدهغه اسلامي دنیا په نور هیوادونه کې دغه دول فاسد او مفسد خلک حکومتونه تور وسېدل او او غو قصدا اراده د وسترنايزیشن یا د تغریب لپاره هڅې پېل کړل قوانين جوړ کړل خلک مجبورا کړل فشارونه په خلکو باندې راوستل ب پتونونه عل مکتب ته نه پریخود سرپې به انجلی مکتب ته نه پریښودله په ترک کې خلاص او اوور د اوس ججاالونه پیروانی چا او مکتب ک او په کاج کې او په پا پانتون کېدي انګې سرپټې وي که سرلی چې هلته قانون دا ده چې باید د سره د پلونی سره ت سره رسې دفترتهلاه شي او نو مکتب تلاړ د اجازه نه شته ورته په خلک واخل د غ پهم کې ورواچ خلکې په غي رن باندې ورنګله نو تاری د غه زمانی نه سروشه د کله غرب سناتب پر مختوکهه او د مسلمانانو ی او ډول د سره تماس پیدا شو په منګ به حکام مساللات کړل اوته استادان راته راول لل او س من شا گردان الته و غو خل اوغو چې بیر سر راغو اماه رنګ او فرهګې د ځان سره راوله او دلته ی په خلکو کې خورور ک نتیج بیا داه له تااس ببلی دل د قابل په خار کې او د افغانستان په نورو مشهورو خاونو کې اتیافی صده د مکتبل ننجونو پرتو نه در ل دا تکم نه معلممانې بیا پرتوګي مامینې ب پرتوګ بیا پرتک تووب د اوډول لوته ب د پاه او د عالی اخلاق د پاه او د یو ما جوون دپره یو سبول او نکه او ګ ده وه پرتوه او دا طرقی اف دی د پر پهې لا شوفیشان شو د سرلو سول د زنان بر بډول باورېفیشن شو د تا اورو بیا د تاریخشه د شون وروسته به د زمانه په تیره دلوان دي دغه وسرنایزیشن یاد دتغریب د عملیه په خلقو کې دونه خور شوه چې د خارونو نه بیا پولیسوالي تورثي د پولیسوالي نه کله تورثي د کله نه بیا په کورونا تورثي او په کورونه کې به یو ډول اصالت پیدا بس شکل باندې هر څه برابر حتی چې د علماو په کورونه کې د پیرانو په کورونه کې د حضرتانو په کورونه کې د مانوي محور او په کورونه کې نجنه به او الکانو به غربي لباسونو اغوستل په غربي شکل به ګرځیدل هر څه غربي و بلکله اوس هم انده ترته لږ زیات ده کې لطارفل اغه زمغه وحاني کړای و چې ډېر غرب ژاپنی او غرب پالون کیشو غاده ملسر خالص مرهم یو بیت ده وي سپېر کري لار غلطه او دنیا ته فسجده شي دوکه ور باندې نشي مریدان و هي په بډه نه چې پر بلاره غلطه کړو مریدانه هو به خو نه غلاره یر په لا روان مدان د په مغان مب به کم لاه غوره کوه مختلفې په مغه روانملکی خان به ش کممه لاه غوره کوه او مزدانې کارګې د کلي خلک یولې د په مغهان دی روان بیا حالت ته خلک ووررسې دل لکه مخکې چېتهول ګان بر بډول ی فشن شو پرتکستل یو غوره عادت شو ګ مختلف ژون دا ی عادت شو ګره خلول دا ی شعار شو په تردي اندازی چې کابل په خار کې به یو چا چې ګره بي دي نو یا پریخي او الله نباوي ری ده د ګره په وجوب قائل وو د ګره سره به ګرځېنه خلک به تسخنه کنه نړۍ اهلي او ریش ریش او ریش هغه مجبور او مخور وروه ته کیږي بیرش احمد بیرش معناوي په ده کنه لایي ده بل څا ته بیرش وای او ځانته به ده په ده سال به و خزانته به پورې ملن د سروشه دګ د ند شوه تکرای د ملندو شوه درې شو. جامې د ملو شوي ګره پرښل د مسخرې سبو ګځ د بیرارت پاتې والي یو نخ او ګځله الکان داسې شله کننجوني پهخوا پنجونو طورې ځلې کاکله وربل درلو د اوغې بیا خپل مخو په تن غړله او سارانو به هتهروسته الکانو پیکی او کاکول وربل پرښ ګیر بر ته را شل. وختانه شاته لنګ مخته دونه وګدکل <سؤال> چې کله په مخرخوارې کې نوینه په دې نه چې دا وسه لیلاده کلا لالاده نه معلومه د دم نشته بیا غیم نشته د دم نشته بیا غیم نشته زم مخ زده بیا غیم هم ده دم تورزل فراخوري کوي غیم تورزل فراخوري کوي چې د شاته ګوره په دکان کې یا په دسترګي یا په موټر کې نو سایت د معلوماتو سین چې دا لالاشو کلا خبره به هتر اوره شي او بیا دول دول نور رواجونه نه د گمراه فرقو رواجونه نه اغه د مودو د فیشن په شکل باندې خلق تراغل مثلا په فرانسې کې د موزیک یادي دمانو فرانسوي دمان د بیټل په نامه باندې اغه غټي سنوبې دغلودي وایي واځي واځي پايسي بي وي بیا د بیا د بکر زدل شور شغب بي طرز دي کې جوړ کړو نو بیا دغه د رواجو نه هم را وحطل د بیټل کلمو د بهريانو کلمه افغانستان کې ډېر رواچ څو دني د بیټلانو کلمه دغه ورو دغه د بټلونکو د فرانسۍ دمانو د فرانسۍ دمانو یو ګروه د خپل وړاندې د پروډیو دمانو تقریب هم شروع زينه خلکو سوخي کوي او که چې هغه کای چې کم انګريز افغانستان ته راغله پا دا د موټره د کټه کې دوه په حالت کې تاسو یې چیرته یو واستونه کې نخته وي د زنګانه سرش کېدل یو دغه مسافر هغه تبټ کاري د بلتم دی یو به بل سره د چیرته هلته داخو نوڅ فوريه لازم ونه څه مخون نكي هله ته لو خياطه ورته وي چې به زه دنګانه مې او چر م ولګا پېوان ا چر م څه ولګا وي په دا اوس ته په دابل نش ته داخو خون په دابل باندې ا څه نو چې ا څه ولګا بیرن چر او څه چې د انګريز کو د مستر په زنګنو باندې چر م بس په بادي په کتر نیو خلق چر م پېوانونه په زنګنو لګولې زه که چې مستر کړی به موږ کو هر بل وازینه چې موږ په هر څه را داخل شو هو دنه کې په کوز دوکي هتا په مړکي د مرته مراسمو کې هم تبوې بلا تشويې کلیسا مختوالار دی یو کتربه خو ته ولاړو یمزوت مختو یو کتربه خو ته ولاړو د بوتانوګونی داسې تراشلي تراشلي تدریسې کې چې هرڅه ورته کړو یو ککربه ورته ورکه لږکبه ورته وې د تعزيه په اغز کې چې بهات خلق ته تعزيه ورته شي خلق ته شي اگر یو غربي موډ باندې مونه هم په غربي طريقه باندې خښول شروع فاتحه هم په غربي طريقه باندې نتیجې دا سو چې د دول کفر د هیت دول فرنګتوب د هیت دول دمطوبنه د خلقو حساسيت نو چې کمونستان راغله خلق ته ناشنا ده کړيده ځکه مخکنه لاله د کومونيزم اخلاق او د کومونيزم طريقات د کمونزم لباس د کومونيزم شکل د کومونيزم نظریات دا په ديكي مخکنه لاله راغلی نو ځکه په پاستانه باندې ومنل اوس غربيام راغلل پاستانه ځکه ومنل ارته ده هر په طریقه برابر دي نه چې ده پرنګي له باسه اېدا موږ ده دا فېشنده دا په دې کې لاټیا کله مخ نه راغلې ده مزګه اوس پردای شي ورته پردای نه ښکاری ورته خپل کوي بلکې خپل ورته پردای ښکاری خالي ورته پردای ښکاری پګړی ورته پردای ښکاری قطور ته پردې کوي درنې وګړي جامې ورته پردې کوي خپل دود او دستور ورته ارتجاح کوي بیرصفاتوالي ورته کوي د انګريز سره یو ځای وسیدل ورته د استخبارات سبب کوي خپل خور نور د انګريز دفتر کې نو کار کول ورته یو ډول وړپور ژوند او عالی اخلاق لري خو منځ زمانه کې د دسمنایزيشن نظریه او حرکت په مختلفو نمونه باندې په اسلامي ټولنه کې کار کوي کله ده لیبرالیزم په نامه لیبرالزم انګریزي کلمه ده لیبرټی ازادۍ توای لیبرل آزاد توای لیبرالزم ازادي خواهي خو ګوري په غرب کې د آزادۍ معنا ده نه ده چې الته یو انسان د بل انسان له تسلط نه آزاد وي بس خو کاش کې معنا لای دی په خپل کورونه کې نه تاسو آزاد و موږ په خپل کورونه کې آزاد و دي آزادۍ نو راغوي هغه وایي ازادي له اخلاقونو آزادۍ لجن ازاديتها نروا ونروان ازاديتها لرسم رواجن ازاديتها ببلچا للتوسيعن ازاديتها دي هند والوينا كولو ازادي ولدت ازادي ويا لجن دتروا ازادي لاخلاقن دي ازادي لنصيحتن دي ازادي لقانونن دي ازادي فحر دول باندت اختل حلوه نتر ترك دي هدوك طاک دي بلناري نه سره قانوني نکاکوي دواله ورزي د قاضي مختدريږي يا مرده بلنار کړه يا د بل نکزه سره نکاکهي هغه وثیقات منظم ځاکيږي د دفتر ته سپارلای کیږي دیو قانوني د جواز تور کلای کیږي خو دم ته د جوازه مستورته وای لاول د مکوه لدن آزادۍ ته اخلاق او آزادۍ ته له هر دول فزلت ما ته دوی آزادۍ وای دې آزادۍ نه وایي چې بل څوک دی د بلچا له تسلطنه آزادوي هغه د آزادۍ د دې نه دی موایي او دغه بل ډول آزادۍ د اخلاق او د دین د قائد دن آزادۍ ته دی لیبرټي یا ازادی ورته وایي دغه هغه د آزادۍ نه مانی کله مله یخدې د اخلاق کورونه کومو بخل کورونه کو دې نه تری دماغ غلامه د تا حکومت د تا نظام د تا پوز د تا اختصاب. د تاسو ژوند د تاله با د تاسو کروند د هرڅ د ما په منګول کی او تواي نور ملتونه ته ازادي ورورو خلک آزاد ته معنا دا کی آزاد کړو اخلاق هم آزاد کړو له وک او مکو دینم آزاد کړو نورم دพลار تل السلطنه آزاد کړو ژوند دพลار مور مشرور دتسلتنه آزاد کړو خرجم د ټولنه بیا د مراقبته آزاد کړو چې له څ سره کار نهسته هرڅ کوي دوی آزاد دي دې ډول کرنلار ته لبرالزم کلهديال لبر نظرات ورتوا کله دغه د تغیر یا د استنازیشن دغه پر چې د دا د هیومظم یا د انسانیت په شکل کې خور دي. داه خوبنم ده خلکو توای چې د انسانیت او د انسانیت د پاره کار کول ت خلک دا غواي خو اصلی ه د انسانیت درته ووا د یومظم مانا ته ووایم. د هیومظم معنا دا ده چې تبی لما سره او ض د ل تا سره. يوازي او يوازي ديو انسان تحيث بانده رابطه ولروه نبا دي دين راتا يادا يهي نبا دي اخلاق راتا يادا يهي نبا دي تاريخ راتا يهي نبا دي فضائل راتا يهي نبا دعوه او شذب حقه ما نبا طب باطله باش يمبا طول پريك ده بس تنج شذي انسانم دغا شتم انسانم كذب قمرائم تم قمرائم او كطب حقه زمت حقه ما ما نعاده شكل ديو شئشو او طبيب او د ادمانو سترامنه ته د زمانه صد حق او د باطل ترمن سونه کړکیچونه او کشمکشونه او مخابلي راغلي انبيو مخابلي کړی دي شهيدان شېني دي غازيانو جنگونه کړی دي او په مليونو په ملياردونو انسانانو د حق نه دفاع په خاطر شهيدان شېدي وي د باطل ارسط باطل بنو دا د ماډوا څنګه زمون انسان داس ته انسانې ته زبدن تم بده ته د حق نه لري چې ما او ته یاته د با په لار بس ز ته بس انسانان يو دغ انسانيتم سره بس د مورشانانه کبتتنزه او فرق نه کو بعد هي منظ معنا ده. ده, ده مانا دا چې تدرلهاسسلام ن تش زب ملي هوجت ن تش ز مله نفرانت ن تش نداره د انسان ته ح سره زندگی کوو او د انساندي زندغ ضرریاتونه تشيدي د تبد ورچه ورتهطب داو د حام ذکه مه خو تش شوه. بم دا جد حرام دي. بس ته به سره د جنس دپاره د خپلشهت دپاره دا ما ش دا حراو ده حاله داده د روواده ناروواده دا پردي منکوهده داغ نه دجننس دپار دا د ما جنسي ضرروتته د ما پوم د هر انسان د شو پوكمم د دننه بعض ذادمته هم باید د دن ذادي دي انسان پهت ب باید سره انساني تومن هم داس مخي دهغ د منظ د انسانیت معناده په غ کو د انسانیت معناده ده چ د سرطوب اعام یاروونه د خپل کاشي د او د فضیلت د بهترین لرون لرونکې د وسی غداده انسانيت معنا نده په غرب کې چې څومره سړی لنده غرب کېږي اما امره انسانيت کې به هغه به ترګني هغه ته دوی ښه انسان وایي کله دغه پروسه دی هومنزم په شکل باندې واندې کوي کله دغه پروسه دی ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب یا جهانی شدن په نامه باندې واندې کوي هغه ای دنیا باټ کې له یو رقم څخه که یو ډول دي چې اقتصاد هم یو ډول دي حرام وو او نارواو څه دا وبای او دا خبره دې وکړي نه بس ټول یو ډول شي چې شي اخلاق دې یو ډول شي دین دې یو ډول شي نظامونه او حکومتونه دې یو ډول یو ډول شي هر او هغې چې دادو چې تاسو دې شي من شو او نه کېږي چې تاسو نو تاسو دې موږ غونډې شي ګلوب کوريته وای دنیا او گلوبلایزیشن یا نړیوال قیدنه هر څه د باټولو ځه جهانانو د ټول انسانانو د یو ډول یوو کیني کې سره او تیږي یو ډول اخلاق یو ډول فیصله یو ډول نظام یو ډول د ژوند فلسفه دی ولري دا د نوې څه د ما حق د تابعه تلل وای دا ډیره ګمراه نظر ده معنا دا چې موږ د اسلام پر دې دوی غونډې دي کله امداګه صحیح دې د مدنيت ولنه په نامه باندې وړاندې کړی مدنيت ولنه مدنيت ولنه که اوس په کابل نه یوړی مدنيت ولا نادي مدنيت ولا غاليد مدنيت ولا توله توله موند كونفرنسونا سيمينارونا مدنيت دي ولانا بدينيت ولانا مقابل كذا دينيت ولانا يوخات مدنيت ولا بلا خاطر من هذاك دمنه طولهنا كده اغا كلام لا ري لا ري يعني بيوخار خلقو تختلف الاتفاق تبعنا كلي جو لكري غرض بك د دی دینی ټولنې په مقابل کې مدني ټولنه ده. اپ مدني ټولنه کې ټول بيدینه، بااخلاق او بااصالت غرب زپني دغه خلک ترا ټول دي. نو د دی دینی ټولنې په مقابل کې د مدنی ټولنې په نامه باندې د ګسترنایزیشن یا د غربي کول او دغه پروسه روانه کړې ده. کله کله د دې عم دغه د قانون حاکمیت وای، یعنی دی د دین حاکمیت نه دی وای دي، قانون حاکمیت دی. چورته دا ناراضه د قانون کې جرم ندی چې قانون جرم ندی بلاله نو ته څه حق ورته ماته ته څه وسو نه یا چې هر څه ورته هر مشکل پیدا شي ویش په قانونه اساسی کې باندې دی راغلی علاوه کې په قران کې راغلی په حدیث کې راغلی په شوي مذاهب کې راغلی په تواتر سره ثابت دي هغه هیڅ اهمیت نه لري او په اساسي قانون کې راغلی وی صحیح ده کنه په دې کې راغلی دی اعتماد له برابر کړی مدني قوانين او اساسي قوانين چې هغه د ور کړی دی د داسه درجه وي ورکل دا چې البته باطل ورته نه یو خامشيرات قرآن <سؤال> <سؤال> د دوی په نظر باطل کې د شي اساسي قانون کې د بتلان لار بنده نه هر څه باید اساسي قانون تراجیش هر څه باید مدني قانون تراجیش او هغه قوانين جوړ کړی چې غربانو جوړ کړی دي یا د غربانو شهرګردانو جوړ دی دي کله کله د بغد وسته ناځشم نظریات چې دوی د دینونو دې مشکل یا د تقارب ادیان په نامه باندې قرآن و بس يهوديه او صماري دين دا آسماني دين دا او نصرااني تهني آسماني دين دا او اسلام هم يه آسماني دين دا او موږ باید ټول سره نږدې شو ځکه ټول حق دينونه دي او دا ټول په خير دي په حق په طاره کار کوي او دا حساسیتونه او مشکلات او جنگونه دا به پرېږدو نور سره یو شو دا ګورې د کفر خبر ده معنا دا چې مسلمانان يهودان او مسیحان هندوان بوداان به سره یو شي د ټولو دینونو شي دغه راز مکرشی دی دغه نړیوی نو نړیوال دین جوړ کړی شي تقارب ادیان په نامه باندې مهاجرت مسلمانانو د مختلف اسلامه تیرې مقدمه تقارب ادیان خصه وی رسول الله صلى الله علیه په اغذ منکه نماند د مدینه نوېستل د خیبر نوېستل نصاری ولی د شام د دسمه نوېستل خو به یو اطلاع او ترکه مشترکه زندگی ووته را ولده ويب. اسلام باطل نظام سره نه ترام پختل کور کې باطل دي د هم سره د حاكم په حیثیت باندې نه ها که محکومو سیګي وله وسیګي جزيري ورکل کراد خپل دین هم لري خپل کلیسا هم لري خپل معبد هم لري مسمانانو اجتماعي حیثیت ته احترام قائل وي داسشت ده خدای چې دونه د متصالح حیثیت باندې وسیګي اسلام او کفر دی ول درجه ولري دا ناممکنه ده کله داسان د دي دینونو د دي مشکلات په نامه باندې کله سیمینارونه کله کنفرانسونه د شیان قانوني او په غرض کې داسې مراکز جوړ کړی چې یو یو یو مرکز وي دا کې هم جماعت هم کنيسته دی يهودانو هم کلیساوي دي طایانو او هم پکې یو مشوره دفتر دی د درې ولدي ادارې کولو چې باید خلق سره نږدې شي په دې طریقه د خلک مرتد کی عداوسی د قرآنی پاک په نامو باندې کوم په با قابل کې قرهشوي ده په دې کې هم امته غنځريو نظریه وړاندې کړې ده ټول دینونه دا سره یو ډول دینونه دي ټول انبیا و د خرځه لپاره کار کوي بیا د هغه زمونه کې د ټول انبیا خبره یو ډول باندې ومنل شي نتیجه به دراوه شي چې ایصال السلام انجیل راوړ او انجیل دی شي او موسی السلام تورات راوړ او هغه دی ومنل شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم قران راوړ او هغه دی ومنل شي په یو وخت یو شي دا د کفرامیزه ترجمه او کفرامیزه نظریات دی په دې خاطر باندې ورانده کوي چې د غربيانو د غربي توپ دغه طریقه په من کې خورشه د موږ له خلکو نه د په خلاف نفرت او حساسیت ووږي. طفغانستان کې د ترنازيشن تاریخ ما تاسو مختصر ډولونو و. چې د منلخان د وخت نشرو بیا حتی د منلخان نه مخکې حبيب الله خان په وخت کې لا شرو د منلخان راغې د منلخان اورست بیا د د زيرشاپ وخت کې د زيرشاپ وخت کې ډېر او ستورسته رد انداګه پر شپدين پر مسخري رسول <سؤال> الله پر مسخري د مرد نه ځنه په نامه باندې د فلمونو او د یوسف زليخا په نامه باندې د فلمونو او خاراکول په افغانستان کې دا وشو تلکونو لکونو خذو انسانانو پرتاګون یو وستل زم سره پر بند کړل خدای اور د لیشن او د قانونیت باندې کې خلق او تع ماعریفي کاشل اترغه ورسې بیا حالات د څو شکل کمونیزه او نو بیرو خلق په ډیره اسانه باندې پاسانه باندې خلک کومونستان شو بي دينا شو نو نه ماسکاو ته ولې غل زمنه ماسکاو ته ولې غل او ته تربيه واختله هرته او چبهه امریکایان راغل نو امریکان د راتګ نو مخک له دیور ته په ګډاوه اغل راغل نه دیور ته چکچکی کوي ولې ځکه چې مخک نه دی وسترانايز شوی و مخک نه دی غربي کول شوی و دی غربي کول نه د طاره بي کوم کوم په کار مدیا تلویزیون اخبار رادیو مجلات انټرنیټ سیټلایک دا شون پکارا کوي حکومتونه پکارا کوي حکومتونه هم همدغه کار کوي خلک دته مجبورويش په غربي طریقې باندې روان شي او تعلیم مکت ونه نور دولتي تعلیمی موسسي اږي په داسې شکل رکړی چې اوس ته باید پکې یو انسان یو طالب یو طالبہ خامہ خاطر غربي لباس کړه ښکارشه کله نو امکان نه لري چې حالت د دې ټکو سی دا ممکن نه ده دا. نظام داسې اېرته شا سالته باید اختلاف کیږي هلته باید بربن ټوب کیږي کله دی پګا یو د علم ات منافات سره نشته ده د پروتو د تعادر او د علم او د ټکنالوژي اک منافط سره نشته ده او په هلهاره تشیره په هلهاره باندې کتلنه سما د درس بشروکه د تاس خدمات له حضرت عمر او د نه یو مقوله ورن دکړه يا غفر لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها دي دي امه دي اخر زمانه خلق متى نيجي نوت دي دي اول خلق شيء لا دي دي اول خلق رسول الله صلى اول خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم. سيرته الاستاذ صحابه وكرمه ل لباس امرثه وعلمي امرثه ونظريا هر ته د زندي اغوي طلاره بندروان نه زکه غالب او اغوي فاتح او اغوي اندلس هم ني او اغوي افريقا هم ني ولا شاي هم ني او افغانستان هم ني او بخارا هم ني ولا ټول دنيا کې دي سرلوري او دي برلاسو نو کې واره تبيرته خپل اغ تر اوګرزه زفته خپل ماج تر اوګرزه نه به خپل اصله الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الله ديو قوم په حالت کې تغیر او تبديل نه راوړي ترڅو چې دوی خپل قانونونه کې تغیر او تبديل نه راوسته وي چکه لمن خپل ځان ته شو خپل ګلوان کې او خپل اولاد خپل خزه خپل رسم او رواش خپل عادات خپل کلچر خپل لباس به هرڅه په اسلامی طریقه باندې کو الله بده نه حالت کې او به تر تحول او تغیر راوړي منغو بیا ازادي او منغو بیا سرلوري او منغو بیا ځمنيو منغو بیا په پرده کې بیا ابرول دمنغه بیا هڅه شاملې وی دمنغه بیا د ژوند په سر باندې پړونی دي دمنغه حیاخون دی او کچیر منګه څنګه لار ته خلص انره ونګر دوه رمات نشو خپل اصالت ته دته رجوع حال حالبه متردی هم بد دي تردی به هم بدتر شو نو من د تاسو په ما کې مادغه مختصره موضوع وړاندې کړ د تغریب یا د وستنایزیشن په باره کې امید ده چې په موږ کې یو احساس را پیدا کړئ چې پخپل پګړېونو نږدې گو پخپل لباسمو نږدې گو پخپل اخلاقمو نږدې گو دغه حفاظت هم کوم پخپل بچانته مرتلکین کو وروي خي او د دې لپاره لیکنه وکم هم قرباني ووسی البته په نورو خلکو کې کم بهتره او خوشاله یغه نه په دمنګ د دین سره اخلاق سره او د ملي عناصره سره په ټکر کې راځي هغه ایتریګ دو و و دي دي و و تا تا ما ته یو استاد څخه وله او زما یو ملګری په امریکا کې درس وای نده دې او استاد لندن وو او دا الک په امتحان کې په خونم روبان کې امه اول راغی هغه استاد ورته نو څه وتا ته یو جایزه اخلم نه انام بدر کوم او سم هي ورته د ځان سره بوت مارکیټ ستاته بزنم یو د درېشه درتاخله ته وګرسه وګرسه وګرسه د ډېری دونی دونی بهتري نه درشګانی ډیزاینونه دا موجود و. تا اخر کې وای دسیو کمزور یې غندې پیدا کړ اغه یو په تلور ته د را توه او دا نور بهترین بهترین په 200 ځنین څه په 300 په درسو باندې کوی دسی د ما استاد او ته سره کول څه قرض نور باندې نه و جردن د ناخ له هغه احترام میکو نو ماغه وخت قبول میک بي تاخر کې ما بختنه د او استاد یو بختنه ده اجازه وي او دا بهترین شي ان ته پریحو د له اخر کې دا به کارګي غنره تخوخک دال وی یو اخر ته یی جدید وو جدی یو وو جدی یو وو جدی دابا دا تقدر شي په لندن کې جوړ شي د دې ما ډالر به په لندن ته ورسیږي ځکه چې د لندن نه دی ما ډالر به په کاناډا ته لاړ نشي دا مې خپل تنخواه نه تا ته درکړی دی دا به جاپان ته لاړ نشي دا به چین ته لاړ نشي دا به کوریا ته لاړ نشي دا به ته لاړ نشي دا میډ ان لندن دی دا به لندن ته لاړ شي دا یو خبره اغه یو خبره ده چې دا دا دولتي شیشو د ما به قوم ممندګی کوي د ما به قوم خلق د ما به په دغه ډول لباس کې ګرځي مته به د مالي قوم په لباس کې وګرځي چې انګريز په هم چاته په خپلې طریقې باندې ورکووي رنگ کې رنگوي نو کم نه کم ا دېثال نور خو داسې په طنن مانندې نه يا غوستي کنه ا دې تاسو خو دې د کالې په ځای باندې په طنن کې نه ګرځي د ملان زمونه په طنن کې ګرځي او ځوانان دي په پښتون د افغانستان د نورو ملتونو دي ا څه خلطونو درلودونکو حمزه حمزه شنوار یو ډیر ښهیر وایله یغال وې برند د او شبل زوانی حسن ګنن زبرم برند سترګي او شبل زوانی حسن ګنن م نه نه املا لکه وښته نتی ت مری سترګي دا څه مازه ته مازه کوي چې دینجو وختونه کوي کاکول د سترګو راخور کړی دی او د شاته نه یو ډول د مخ نه بل ډول داخمه کمزوانی د دغه نو کم کم اصالت دی دغه نو کم افغانیت دی چې او سیګي تفوانستان کې دی افغانانو په خور کې دی افغانانو په من باندې او د دې شکل جوړ کړی یا فرنګستاني یادي جرمنیان یادي کلايان یادي امریکایانو په شکل باندې شخص برتون او شخا جيره غته پګړی هڅه شامله زګګر زدل بند سترګي د دزوانی حسن ده مې به چمراو مراوي کېګل کنه جونې غوندي د زموږه تاسې د ځوانانو د زموږه تاسې د ملت خصوصیات نه دي د نن ورځ درستاندي پا زبانی پاتره شي الله تعالی د موږ تاسه ا پورا اسلام باندې د عمل کولو توفیق ورکړي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب